Побачивши керівництво, жінка намагалася витягнутися та звітувати. Але така офіційність за даних обставин здалася Ніні Дмитрівні недоречною. «Хто ви?» «Санінструктор Ланевська», – бадьору відповів той самий хрипкий голос. «Як вас звати?» «Діаною, але можна й просто Діною». «Дуже приємно, Діану. Зайди до мене, як усе збереш». «Мені є, що тобі сказати». Легка іронія не сходила з обличчя Діани. Вона поскидала таски один на одного і легко понесла їх далі. Рухалася вона, мов танцювала, і називати її жінкою не хотілося. Її по ставі б будь-яка дівчина. «Мене звати Ніна Дмитрівна. Можна Ніна, коли ніхто не чує. А як же субординація?» «Оближ, чаю хочеш?» «Ні, дякую, а кави?» «Якщо справжня, і шоколаду, будь ласка, це можна». За відтінками інтонацій весь діалог нагадував обом школу. Гарна дівчинка-відмінниця з жалем, захопленням та цікавістю намагається подружитися з двіечником, якого наказали підтягнути. «А той, може, і нормальний хлопчик, але треба тримати Марку» і грати свою роль до останнього. «Діано, в тебе така інтелігентна зовнішність!» Тон вчительки був недоречний. «Війна війною, а ми повинні залишатися жінками!» Ніна зупинилася, дивлячись на безтурботну Діану, яка допивала каву. Наївний та чистий вираз очей якось не поєднувся зі словами, які вона нещодавно вживала. «Ти, мабуть, не розумієш, «Чого я від тебе хочу?» – знову заговорила Ніна. «Ні, чому ж? Усе зрозуміла. Скажи мені, Ніно, дим звичайних солдатських цигарок тебе дуже образить?» «Можеш узяти мої». Діана не відмовилася. Вона зручніше вмостилася і, випускаючи фігурні кільця диму, не поспішаючи почала розмову. Ти мене покликала, бо хотіла ближче познайомитися з брудною жінкою, що так ганебно лається. Ти чекала побачити сіпсовану даму, яка прозріватиме і каятиметься під твоїм впливом. А зустріла нормальну живу людину, яких тобі так не вистачає у спілкуванні. Ти, мабуть, належиш до тієї категорії людей, що звідусіль виходять частенькими – і над усе цінують свій власний світ, та нікому не потрібні ідеали. Таких навіть війна не зачіпає, бо їй не цікаво. Я все це знаю, бо й сама колись була такою. Я дуже пишалася, що належу до інтелігенції і вважала себе променем світла, тільки от насправді наш бідолажний прошарок виявився непридатним до існування. Усі наші мрії про покращення світу легко зминають кирзові чоботи, або колеса автомобіля, або їх припалюють недопалком об шкіру. А можна просто вигнути твою мрію-маячню, замкнувши тебе з кількома молодаками на ніч. Тоді швидко зрозумієш, що у житті головне і як треба ставитися до людей. І що ж це? Незворушно спитала Ніна, приховуючи враження від слів Діани. «Це важко пояснити одним словом. Це треба відчувати отут», – жінка вказала пальцем на серце. «Або ти відчуваєш щось, або ні». Того разу жодна з них не досягла своєї мети. Ніна не запритілювала з Діаною, а Діані не вдалося відштовхнути непрохану подругу. Між ними зберігся терпкий присмак взаємної недовіри, поєднаною з прихованою зацікавленістю. Ось і чомусь перебільшували значення цієї дружби і в уяві домальовували деталі. Навіть сержант Якимов, якого Діана колись витягла з вогненного пекла, докорив їй. «Що ж ти робиш, дівчино? Тобі чоловіків замало?» Тільки вільна хвилина до Ніни Дмитрівни. За весь чоловічий рід прикро. Найкращі дівчата граються одна з одною, а нам тут пропадай? Діана нагадала йому, що в нього далеко вдома дружина та троє дітей. Так у нас справа дружина, а інша бойова подруга. Разом знаєш і вночі тепліше, і вдень веселіше.